A dnes byla brigáda, brigádníci, aplaha. Velká na starém Bělidle. <laughs> brigádníci se snažili o, o praktiku nejáství. Hm? Jak všichni jako studenti buddhismu bychom měli vědět, veškeré naše problémy pochází z já. Kde nejsou, není já, tam nejsou problémy. Jestliže máme nějaké problémy, tak patří já. Hm? A e, já pochází za prvé z pění na objektech, včetně sebe, a za druhé pění na názorech. A pění na objektech a pění na názorech pochází z čeho? Pochází z falešné představy, že v tom, co na světě můžeme poznat, se nachází já. A tato představa buddhismu pochází z chtíče. Jestliže neexistuje chtíč, neexistuje já. Jestliže existuje já, je to z chtíče. A proto chci říct, protože dneska jste asi unavený, tak nemůžu mluvit složitou filozofii. Možná, že povím nějaký pěkný příběh. Hm? Dobrý? Liba, se to eh, Liba navrhl, tak já povím příběh, z tak jak Budha sám se rozhodl bojovat proti svému já, proti svému chtíči. Hm? A na rozdíl od nás, tento boj provozoval nesčetné existence, takže dosáhl toho, čeho dosáhl. Eh, my jsme se snažíme, jak můžeme. <laughs> Jestliže se snažíme dobře, znamená to, že jsme se snažili v minulosti. Hm? A to, že jsme dneska jste se snažili, jistě jste se snažili v minulosti. Hm? A Buda v minulosti, jak dosáhl rozhodnutí, že eh, bude bojovat s chtíčem, který nám nejvíc škodí. Efektivně o tom povím dobrý příběh. Hm? Kdysi za dálných časů, velmi dálných časů, Buda se narodil v těle šakala. Hm? A narodil se na březích Velké řeky Gangi. A Jakož to Šakal v Indii, nevím, jestli máte zkušenosti, šakalové v Indii jsou obzvláště hladový. Hm? A hladový šakal prochází se na mrzích gangi a dlouho, dlouho nic neměl žaludku. Zoufalý, vyhladovělý, a co náhle vidí vel ohromnou mrtvolu, čím mrtvolu? Mrtvolu slona, ohromná mrtvola slona. Tak vel šakal, hladový šakal, bude v minulé existenci se velice zaradoval a kousnul do ucha, kousnul do trupu, kousnul do nohy a furt se nemůže prokousat. Že kůže, jak všichni víme, kůže slona, tato velká mrtvola nebyla nic jiného než mrtvý slon, kůže slona, obzvláště tlustá tvrdá, kousá, kousá, kousá a furt se nemůže chudák dokousat tak začíná zoufat a nakonec vidí vzádu pod ocasem měkké místo. Tak kouše, kouše, kouše. Nakonec se mu podařilo hrytí se do vnitř. A jelikož byl hladov a chtivý, vstoupil skrz střeva do sloní mletvoly a ve streve teploučku dale dale thing association so is yeah Budoucí Buddha se prokousal do strev mrtvého slona a tam konečně mu bylo dobré. Na, nažral se, co mohl. A jelikož je tam teploučko a to bylo v zimní době zimy, no tak tam zůstal přes noc. A, eh, Zimní deštík, čemu se říká v Indii Gehun Warsa. Deštík jež kropí obilí. V Indii normálně je, se pěstuje rýže, ale v zimě obilí. A na obilí je nutný. Vždy přijde krátký období dešťů v, v prosinci. A to je rozhodující po úrodu obilí. Tak v té době taky přišel obilní deštník. Deštík, ne deštník, co to povídá. Obilní deštík a co se stalo? sucha v období sucha vše. Voda se vypařuje, taky slon se začal vyparovat. Teď deštík tak se zase nafoukl. A po deštíku zase slunce, tak se cvrkl. A chudák, šakal, budoucí voda se nachází ve střevech slona a jelikož slon znovu cvrknul z vedra, tak nenachází cestu. Ven tak kouše, koušte, koušte, zůvod. A stále se může prokousat gríti ven. Jeho zoufalost nemá konce, protože zatím se tolik nacpal, že brycho se mu tak nafouklo. Slon se cvekl, brycho se nafouklo. Tak po dlouhém boji, ve kterém ztratil veškeré své chlupy, nakonec znova se dostal k rýti. a eh, jelikož Buddha se vyznačuje neobyčejnou výdrží a statečnosti, nakonec se mu podařilo dostat opět ze snu na ven, ale eh, za cenu toho, že ztratil všechny chlupy, a celé jeho tělo, jedna bolest. Tak když se Buda, budoucí Buddha v té době šakal, Buddha v minulých životech nejenom, že se měl dobrá zrození, měl i zrození jako ještěrka, jako pták a tak dále, jako šakal To, že se dopracoval na budhoství, dopracoval se toho právě odhodláním a silnou vůli, kterou si vypracoval jak právě na, tomto, na těchto příbězích jako tento dně byl šakal. A potom, co se po statečném boji dostal opět ze sloní rítě Dal si předsevzetí, že teď eh, už od této doby nikdy, nikdy nebudu mít s chtíčí, co dělat, a budu bojovat s chtíčí jako eh, se svým největším nepřítelem. Právě kvůli chtíči jsem tak to, takhle dopadl. Hlušku <laughs> jsem asi těžko mohl dopadnout, kromě smrti. Celé tělo mě bolí, ani jeden chlup nevám, všechny kosti rozlámané. Jestli jsem něco dokázal, jedně kvůli své vytrvalosti a předsevzetí, teď tuto vytrvalost a předsevzetí použiju k boji proti chtíči, ne díky chtíči jsem dopadl také jsem dopadl vyrazit se Českem jak sedláci u chlumce. <laughs> tak, eh, jelikož dnes většina z nás, já tedy ne, bohužel jsem se nezúčastnil brigády, ale v srdci jsem se zúčastnil, já jsem musel doprovázet tady ty známy z Rakouska, z Francie, ale tato praxe eh, eh, bez jáství hm, a eh, pomoci bez jáství věci, které, v kterou člověk věří, je eh, jedna z nejlepších praxí, jak Potlačit v sobě ten šakalský půd k hromadění, který je nám všem druhým já. Z tohoto půdu se v nás objevilo přesvědčení, že já existuje a má jisté opodstatnění v realitě. Ovšem, toto, tato představa, co se týče buddhistického pojetí, je představa založená na chtiči. To, co se nám zdá jako já, je obraz v zácadle chtiči. To se nachází v Ananda Suta, v Nikaya, kde Buddha vysvětluje, že já, Ananda, je obraz v zrcadle, který díky chtíči osoba bere jako něco, co patrí jemu, ale je to jen zkreslená představa a nic jiného. Zrcadlo je co? Zrcadlo není nic jiného, než naše vědomí. toto vědomí je spojené s já, nebo s já a s toho, co patří já, právě kvůli tomuto instinktu chtíče, který je tak hluboko v nás, tak tato praxe bezistného odevzdání sebe sama pro ideál jistý nebo pro cíl, který je, který je nad ne, rámcem komplexu já a toho, co patří mě, je vlastně ne, ta nejvyšší cesta, nejlepší cesta, nejhlubší cesta k plnému pomození. Hm? Tato cesta k plnému pomození... Hm? Je právě cesta dokonalosti v dávání sebe pro věc, která přesahuje strukturu já a to, co patří mně. Tak asi takhle. A teď, jestli příběh se boje děl trochu k tomu vysvětlení, a teď, jestli jsou nějaké otázky, tak můžeme hmm, pohovorit o nich. Když ne, tak můžeme povědět nějaký další příběh do Marech, <laughs> anebo si zameditovat. Má někdo nějaký návrh, co bych měl vysvětlit, co bych měl popovídat, Diardo, Stláva? Jak, jak, jak se dá, ta služba jáství je jedna z cest. A jak se dá ještě jinak bojovat s tím jáství? Vše, celé, vlastně celá praktika buddhismu není nic jiného, než odbourávání tohoto komplexu jáství a to, co patří mě. Všechno je s tím spojené. Hm? Takže i meditace? Meditace není nic jiného, než cesta odborávání jáství, pokud je správně pochopena, mm -hmm. jenomže bohužel často meditace není správně pochopená. Aby člověk mohl správně meditovat, musí se musí praktikovat melbýni. Nelpění je dvojího druhu. Nelpění na e, objektech, který patří světu, hm? a nelpění na, na, na objektech, který transcendují svět, hm? jako, tri, jako čtyři vznešené pravdy. Hm? A nelpění na objektech, Jež patrý světu je jako meditace na dech nebo meditace na barvy, kasína, ne? meditace na tělo, na nečistoty těla a tak dále. Ne? Meditace, které transcendují svět, to je meditace na prázdnotu, meditace na čtyři znešené pravdy. Ne? Každá meditace, může uspět jedně tehdy, jestli je spojená s praxí nehlpění. Vypasaná samata není nic jiného než praxí nerpění. Jinak nemůže meditující úspět v meditaci. A to nehlpění je fakticky uvolnění. Nerpění uvolnění. Uvolnění je jenom možné odpoutáním se od sebe. Pokud se meditující neodpoutá od sebe, nemůže ani vstoupit do samády, ani nemůže praktikovat hlubší moudrost, vypasání. Právě v touto praxi člověk pozná, že to, čemu se říká já, není nic jiného, než že bláznivá představa. Co člověk vidí v meditaci, je bláznivé myšlenky, nic jiného. A to je právě já. Tyto myšlenky nemají absolutně žádný. to jsou sny, které nemají o podstatnění v realitě. A my tyto sny bereme jako já a něco, co patří nám. Proto je meditace, aby to člověk pozná. No, okamžitě, Jardo, hned tě Ale nicméně ve světě, ve světě, který má tu, tu ty karakteristiky, tak jak jste řekl, musíme zaujímat nějaká stanoviska, která svým způsobem musí být jakoby jasná. Musíme říct, tak to chci, tak to je. Ale ve skutečnosti to tak není, že jo. Ale abychom my nezměkli v tom světě, nebo. Já nevím, jak... Proto není. Člověk musí žít ve světě, ale nesmí patřit světu. Ve světě musí žít každý. Ale nepatřit světu, to je účel praxe. Co je svět? Svět je něco, co se nedá označit. Stejně tak jako já je něco, co se nedá označit. Co je svět? Mělná představa. Svět je mělná představa stejně jako já. Jestliže mě mil má představa, já jak, může být, my, jak může být představa světa. Přesto žít ve světě je nutné. Máte a... Alpění má karmický potenciál, nebo se jako vytváří na základě těch podmínek, v které tam by to zžil. Nebo jsou to, různé bytosti? Souvislé vznikání. Souvislé vznikání vzniká z čeho? Souvislé vznikání vzniká z nevědomí, z karmy, z z, z, z, masivuje, z chtíče a z pění. Tak to bylo v minulosti, jako výsledek toho, je současný loupění a za současku kvůli současnému loupění bude zase budoucí. Mh? To je samsa. Pokud je mylná představa, já vždycky budu Bez toho to nejde. Lepší cesta je si toho být vědom, ale přesto v tom zůstat. Proč? Právě proto, že ani já, ani svět se nedá chytit. Tím pádem pomalu, pomalu získává meditující svobodu. Svět ani já se nedá chytit protože se nedá chytit, tak na milných představách není nutno lpět. Naše lpění je na milných představách. Stejně tak, jako onen šakal, měl měnou představu toho, že najde úchylek ve slona. Že <laughs> tam je Možná se zase takhle když o sankara. Sankára. Hmm? Sankára je důležitý pojem, a Sankara v buddhismu je, je mnoho, mnoho vysvětlení podle školy. Hmm? Sankára doslova znamená, Samskára. Sam je dohromady. Kara je dělat. Něco dělaného dohromady. To znamená něco, co není přirozeného. Hm? Samskára v sanskritu taky znamená dříve, ještě dnes, indické divadlo i indické filmy, jestli znáš, to je jako řecký drama. Hm? Všichni jako by měli masky. Hm? Poznáš net, kdo je ten zlej a kdo je ten dobrý hrdina. Ještě v Indii, když jdeš do kina, tak tam tleskají, teda si brečej, identifikují se s těma hrdinama. Samskára znamená tež maska, kterou herci nosí na jevišti když hrají různé role, hm? je to něco, co něco eh, vytvořeného tím, že se věci dají dohromady, hromady, ale nepatří to vlastně přirozenému stavu. Hm? Samskára je taky recept, který, když dáváš něco do hromady, hm? eh, samskára je tež to, co je síla, která eh, vlastně eh, drží samsárické vědomí. Bez samskáry neexistuje sam, eh, samsárické vědomí. V eh, Samyuta Nikáje je krásný příklad toho, tak jako kolo. Hm? Samsára je v indickém představuje. Stejně tak jako dárma je kolo. Toto kolo se točí, kolo existence samsárický se točí, pokud je, má impuls. Samskára znamená taky impuls. Tak Stejně tak jako kolo se točí, pokud je impuls v něm. Když impuls přestane, tak se začne točit na místě a padne. Stejně tak samsárický vědomí se točí tak dlouho, pokud má impuls těchto formací vůle. Jestliže tento impuls formací vůle oslabne, takže už nebude mít sílu točit to kolo, tak kolo se bude točit chvilku na místě a pak padne. To je samskara, hm? formace, které dále eh, produkují samsárické vědomí. Co je samsárické vědomí? Samsárické vědomí je vědomí já, toho, co patří mě. Hm? a vědomí eh, pevné existence subjektu a objektu, já a světa. Hm? A toto vědomí může jenom existovat, pokud je tento impuls hm? formací vůle, které, které dává kolo existence. Hm? Kolo existence je jako dvanáct dílů souvislého vznikání. Hm? To dává do švungu, jak se říká v dobrý češkině. Hm? Když je to ve švungu, tak se to točí. Čili. Co je bandace, ve šlungu? Jako, kolo, kolo, kolo existence. Švung znamená impuls, hm? impuls. Tak... Když se impuls formací vůle je slabší, tak kolo se... pohyb kola je taky ne tak rychlí, tak si člověk začíná ty věci uvědomovat. Ale protože lidé žijí v takovém tempu, že nemají čas si tento komplex uvědomovat, tak většina z nás bohužel si to vůbec není vědomá. A bereme to za... E, ...to... E, to pění na sobě a na tom, čem, co nám patří, jako něco samozřejmého. To je právě daný sílou toho impulsu. A tento impuls, podle zákona souvislého vznikání, je založen na nevědomí. A od, od čeho pochází nevědomí? Nevědomí pochází z, z takzvaných asavas, to jsou... Intoxikace vědomí e, chtíče a chtění, e, lpění na existenci hm? a pomílenými názory. Kde jsou pomílený, pomílené názory chtíč, lpění na existenci, tam vždy bude existovat nevědomí. Kde je nevědomí, tam budou vždy existovat impulzy, hm? vůle. Který dávají do šlungu samsárické vědomí. Z samsárického vědomí pochází svět, představa pevné existence světa. Z pevné představy existence světa pochází eh, žízeň, z žízně pochází lpění a z pění pochází nové samsárické formace. A tak, kloužem, jako na houpačce. Jak to vidí Tomáš? Je to jasný? Jo, tak je to tak po Právě svoboda je, že člověk to prokoukne a je si to vědom. Tím pádem, ať v tom žije, žije jinak, cítí jinak, myslí jinak. Pak kvalita života je takže o něčem jiným. Ovšem nejdůležitější je to prokouknout přímo Ne jen logicky, ale přímým poznáním. Pak, přestože jsme si vědomí nečistot, nevědomí, tyto nečistoty, nevědomí už nebereme jako něco, co je naše, co patří nám, ale prostě jenom jako nečistoty, nevědomí, pak je velká svoboda. Pokud jsme to nepokoukli přímo, nemůže nastat protože když děláme něco proti srsti, vždycky to bereme na sebe a tím pádem jsme zaplaveni miliony zbytečných, milionem zbytečných myšlenek. Přímým poznáním reality. To všechno se usekává. Odstranit nečistoty, ne, nevě, nečistoty vědomí je těžké, ale odstranit tento mylný pojem já a toho, co patří mě, není tak těžké. Jenom potřeba nějaký, nějakou dobu intenzivně meditovat a mít trochu dobrou koncentraci. Jak na Pak kvalita života je o něco jiný. Ovšem nejdůležitější věc, jak poznat tuto v tom mylné představy, je být upřímný sám se sebou hm? a se světem. A na to ještě řekneme nějaký dobrý příběh a pak si budeme zameditovat. Jo? Tak zase, když už jsme začali s džátakama, tak teď řeknu dobrý příběh a Buda meditoval uprýmnost. Hm? Uprímnost je ta nejdůležitější vlastnost a ta nejdůležitější cnost. Karany Meta Metasuta je upřímnost jediná ze cností, které jsou opakované dvakrát. Sakou, džúče, sujúče, údžu, sujú. Musí být tak, aby jsme poznali opravdovou lásku. Musíme být upřímní, musíme být velmi upřímní. A jak Buda praktikoval, Buda kdysi nejenom, že se rodil jako zvíře, rodil se, jak postupoval v poznání a v praxi dobrých schudků, rodil se čím dál častěji v příznivých stavech existence a jednou se narodil jako, ne jednou, mnohokrát, mnohokrát ba, Tolikrát, tolik že se to ani nedá spočítat, se narodil jako král. Hm? A jelikož byl Bodhisattva ne jako my, měl nahromadil ne trošku, ale mnoho, mnoho dobrých skutků a, a cností, proto měl Praktiku, že nikdy nejedl sám. Jelikož jako král žil podlně a v prebytku, vždy, kdykoliv jedl, pozval všechny, co byli kolem, aby sdíleli s ním stůl. Takže postavil dlouhé stoly před a na těch stolech pak seděli ty různí úředníci, co mu sloužili a jedli společně s králem. Hm? A jednou se stalo, že když tak požívali vybraná jídla, objevil se jakýsi podivný charakter, možná trochu podobný nám, <laughs> který se chtěl přiblížit ke králi a jeho pomocníku tím, že se prohlásil z dálky už, že jdu to a jsem, a jsem posel. Hm? Přicházím jako posel, přicházím jako posel, kde uvolněte mi cestu. Hm? A tak... Stráže mu chtěli zabránit, protože vypadal podezřele, ale král, budoucí Budha, poslovi se nesmí zatarasit cestu, posel musí jít přímo ke králi se svým poselstvím, uvolněte cestu. A ptal se ho, milí muže, čípak čí ty seš posel? Co mi přinášiš? Já velký králi, velký krály, Maharáč. Já jsem posel hladového bricha chtiče. <laughs> Načež stráže už vytasili zbraně a chtěli ho násilím vyhnat. Ale náš drahý bodhisattva říká, nechť se tento dobrý muž posadí hned vedle mě a vzdílí veškeré pokrmy se mnou. On je... Není nikdo jiný než můj brat já tež jsem posel hladového brycha. <laughs> a taky jste i vy všichni ostatní, jenom že si z toho nejste vědomý. <laughs> a tak tento dobrý muž se stal přizdělcem krále tím, že byl tak upřímný. A upřímnost je právě ta vlastnost, které si Budá jako bodisatva nejvíc cenil a kterou nejvíc zdůraznil. To, že naše realizace, ještě není tak, jak bychom si práli, je taky z velké části výsledkem toho, že jsme nepraktikovali tuto vlastnost upřímnosti, vůči sobě i druhým.